18. Я впав у багнюку, що розпливалося під зливою. Струмки брудної води несли засохлі квіти, зміячись поміж могильних плит. Руками і ногами я занурився в болота. Підвівся і побіг заховатися за мармуровою статою зі здійнятими в небо руками. Карета зупинилася по той бік брами. Кучер спустився. Він тримав ліхтар і був одягнутий у плащ, який повністю огортав фігуру. Крислати кепелюх та шарф захищали його від дощу та холоду і ховали обличчя. Карету я впізнав. Та сама, яка повезла десь даму в чорному в того ранку на французькому вокзалі. На одній з дверець виднівся символ чорного метелика. Вікна були затягнуті темними оксамитними завісками. Я запитав себе, чи тепер вона теж усередині? Кучер підійшов до брами і кинув поглядом кладовище. Я притисся до статуї і застиг. Потім почулося брязкання в'язки ключів. Відтак металічний скрегіт замка. Я тихенько чортихнувся. Заскрипіло залізо, кроки по багнюці. Кучер наближався до мого сховку. Треба було якось вийти звідти. Я озирнувся і глянув на кладовище за плечима. Чорне покривало хмар розійшлося. Примарне місячне світло впало на доріжку. На мить зблиснули в темряві ряди могил. Я прокрадався поміж надгробками, відходячи вглиб кладовище. Дійшов до підніжжя якогось склепу. Вхід закривали двері з кованого заліза та скла. А кучер наближався. Я зачаїв подих і відступив у тінь. Він опинився менш ніж за два метри від мене, тримаючи ліхтар. Та пройшов далі, і я знову почав дихати. Відтак побачив, як він заглиблюється в самий центр кладовища, і тоді вже зрозумів, куди він прямує. Це було безумством, але я рушив за ним. Ховаючись поміж надгробків, пройшов у бік північного крила цвинтаря. Діставшись туди, виліз на узвища, з якого проглядався увесь простір. За кілька метрів нижче світився ліхтар візника, що зіперся на безіменний пам'ятник». Дощ струманів по фігурі, висеченої на камені метелика, ніби він спливав кров'ю. Я побачив, як постать кучера схилилася над могилою. Він дістав з-під плаща видовжений предмет, металевий лом, і почав щось з ним робити. Я сковтнув слину, зрозумівши, що саме. Він збирався зсунути могильну плиту. Мені хотілося втекти, та я не міг поворухнутись. Він підважив прутом плитку і зсунув її на декілька сантиметрів. Чорний колодязь могили повільно почав відкриватися, доки плита під своєю вагою звалилась набік і розкололася від удару на дві частини. Я аж відчув, як земля піді мною задвихтіла. Чоловік підняв із землі ліхтар і підніс його над ямою у два метри завглибшки. Ліфт у пекло. В глибині вилискувала чорна поверхня труни. Візник подивився на небо і несподівано стрибнув у могилу. Зник з моїх очей, ніби його земля проковтнула. Я почув удари і тріск розламованої старої деревини. Зістрибнув і обережно підповз по багнюці до краю могили. І зазирнув. Дощ періщив і вже починав затоплювати дно, а візник і далі був там. Він саме зсував віко труни, яке з гуркотом відсунулося на бік. Стало видно, зогнили дерево і затліло тканину. Труна була порожня. Чоловік нерухомо роздивлявся її. Тоді я почув, як він щось промурмотів і зрозумів, що треба тікати. Та ворохнувшись, я зіштовхнув камінець, який завалився на дно і вдарив по труні. За десяту долю секунди Кучер повернувся до мене. У його правій руці був револьвер. Я відчайдушно кинувся навтеки, обминаючи плити і статую, чув, як він волає позаду, вилізаючи з ями. Відтак розглядів браму на виході, а по той бік карету – і побіг щодуху. Кучерові кроки наближались. Я зрозумів, що за кілька секунд він оздежине мене на відкритій місцині. Згадав зброю у його руці і у розпачі розвернувся довкола, шукаючи сховку. Погляду пав на те, що було для мене єдиним виходом. І заболагав, аби Кучерові ніколи не прийшло в голову шукати там, у багажному баулі на задку карети. Я скочив на приступку і пірнув у нього. За якісь секунди почулися приспішені кроки візника по Киперисової алеї. Я уявив собі, що могли бачити його очі. Порожню дорогу під дощем. Кроки спинилися. Обійшли карету. Я боявся, що лишив сліди, які могли мене видати. Потім відчув, як тіло візника влізає на козли. Я не ворушився, Заїржали коні. Чекання здавалося нескінченним. А тоді почулося хльоскання батога, і від ривка я звалився на дно баула. Ми поїхали. Незабаром торохтіння змінилося різкими посмикуваннями, від яких затерпле від холоду тіло вдарялось об стінки. Я спробував визирнути з баула, але тряска не давала мені змоги утримати віку. Сар'я лишився позаду. Я зважив ризик скрутити собі в'язи, якби вискочив під час руху, і відкинув цю ідею. Не відчував достатніх сил на героїзм і насправді бажав лише знати, куди ми прямуємо. Той змирився з обставинами. Ростягся, як міг, на дні, аби перепочити, бо мав підозру, що сили ще знадобляться. Їзда здавалася нескінченною. Виглядання з баула не надто помагало, тож я уявляв собі, що ми проїхали під дощем кілька кілометрів. М'язи починали терпнути під мокрим одягом, пожвавлені шипореспекти лишились позаду. Тепер ми їхали по пустинних вулицях. Я знову розігнувся і визирнув крізь щілину, побачив темні вузькі вулиці, ніби проломи у скелях, ліхтарі й готичні фасади в тумані. Розгублений, знову повалився на дно. Ми перебували в старому місті в якійсь точці равалу. Равал частина барселонського старого міста. Сморід, переповненої каналізації, шибав угору, ніби м'язми з болота. Майже півгодини проблукали ми по темрявому серцю Барселони, перш ніж зупинились. Я почув, як кучер злізає з козил. За кілька секунд почулося, як розчиняються ворота, карета повільно просунулась, і ми опинилися у приміщенні, яке, судячи з запаху, було старою стайнею. Ворота знов зачинились. Я не рушився. Візник розпряг коней і промурмотів їм якісь слова, що я не розібрав. Крізь щелину під кришкою баула проникала смужка світла. Я почув шум води з-під крана і кроки по соломі. Нарешті світло згасло, кроки візника подаленіли. Я вичекав кілька хвилин, аж доки єдиним, що чулося, було тільки форкання коней. Я вислизнув з баула. У стайні колихалися синєве напив Я обережно підійшов до бічних дверей, через них проник у темний гараж із високою стелею, на дерев'яних балках. У глибині проглядався обрис дверей, що здавалося аварійним виходом. Я побачив, що замок відкривався лише зсередини. Обережно прочинив і нарешті вийшов на вулицю. Опинився я у якомусь темному провулку Равалу. Він був такий вузький, що я міг торкнутися обох протилежних морів, просто витягнувши руки. Посередині бруку тік смердючий рівчак. Ріг був лише за 10 метрів. Я підійшов Ширша вулиця виблискувала мрячним світлом ліхтарів, яким було, мабуть, більше ста років. Звідти побачив ворота стайні з боку будинку сірого і непоказного. Над одвірком виднілася дата побудови 1888. Зі свого місця я ще помітив, що цей будинок був лише прибудовою до більшої споруди, що тяглася на весь квартал. Ця друга кам'яниця була розміром з палац. Вона вся була в рештуванні, затягнута брудним брезентом, який повністю ховав її від очей. Усередині отак прихований міг би стояти цілий собор. Я безуспішно намагався збагнути, що ж це таке. Нагадко, не спадала жодна така споруда, що могла би стояти в цій частині равалу. Я підійшов і придивився крізь дошки, що затуляли рештування. Густа темрява приховувала велику маркізу в модернійському стилі. Я розглядів колони і ряд виконець, оздоблених мережовим із кутого заліза. Каси. Вхідні арки, що виднілися вдалині, нагадували мені портики замку з легенди. І все було облуплене, вкрите пліснявою, занедбане. І раптом я зрозумів, де опинився. Це був Великий Королівський театр, пишний пам'ятник, який Міхал Коловеник збирався перебудувати для своєї дружини Єви, і сцена, якого так ніколи й не відкрилась. Тепер театр височів колосальним поруйнованим лабіринтом. Байстрюк Паризької опери та храму святого сімейства вичікувані знесення. Я повернувся до суміжної будівлі, до якої притулилася стайня. Портал виднівся чорним отвором. У дерев'яні двері були врізані дверців, що нагадувало вхід до монастиря або до в'язниці. Дверцята були відчинені, тож я проник у вестибюль. Вікно у стелі було оточене розбитими вітражами. Павутиння натягнутих мотузок із розвішаним лахміттям коливалося під протягом. Місце відгонило злидніми, нечистотами і хворобами. Крізь стіни просочувалася вода з полопаних труб, на підлозі. Я розглядів блоки ржавих поштових скриньок і підійшов придивитися. Вони переважно були порожні, потрощені і без прізвищ. Тільки одна здавалася вживаною. Під шаром бруду я прочитав ім'я і прізвище. Луїс, Кларет і Міла. Третій поверх. Ім'я видалося мені знайомим, хоч я й не міг збагнути чому. Спитав себе, чи не візникові воно належить. Повторив це ім'я. Ще раз і ще раз, намагаючись пригадати, де ж я його чув. І раптом у пам'яті сяйнуло. Інспектор Флоріан говорив нам, що під кінець життя Колвенника до нього і його дружини Єву, усамітнених у вежі парку Гуель, мали доступ тільки дві особи – Шеллі, Їхній особистий лікар та шофер, який відмовився покинути господаря. Луїс Кларет. Я почав ритися по кишенях, шукаючи телефон, що дав нам Флоріан, аби ми зв'язалися з ним у разі потреби. Думав уже, що знайшов, коли почув на горі, на сходах, голоси й кроки. І втік. Опинившись на вулиці, побіг заховатися за рогом провулка. Незабаром із дверей вийшла людина і почимчикувала під мжичкою. Це знову був той кучер. Кларет. Я вичекав, доки його фігура розтанула, і пішов за ним на звук кроків.